Felfedező az egészségről A műsorvezető Veres Ágnes Ki tudta Önök közül, hogy a kontaktlencse progresszív, azaz multifokális, vagy bifokális is lehet. Ráadásul a legújabb kutatások szerint gyermekek is hordhatják, és a szemökromlását romlását is megakadályozza. Ma az október jegyében a kontaktlancsékről és a gyermekkori rövidlátásról beszélgetünk. Valok, Tomi kollégám, progresszív kontaktlencsét hord, de nem is így hívod. Multifokális, nekem folyamatosan ezt mondták, ugye. Közelre is jó, távolra is jó, tehát egy köztes megoldás, de, de nem, nem százalék. Szerintem azért. ugyanarról beszélünk két néven. Hogy jutott eszedbe, hogy kontaktlencsébe válasz egy ilyen progresszív, illetve multifokális megoldást? Nekem 40 éves koromra derült ki, hogy prizma dioptrián van. Kontaktlencsével ez nem kezelhető, de mellette elkezdett egy picit romlani a látásom főként közösség. Özelre, és a szemüveg az engem folyamatosan zavart. Felrakom a fejhallgatót, nyomja a szára, a fülemet távolra, rosszul láttam menne. És akkor a szemész ismerősömmel és kezelőorvosommal megbeszéltük, hogy váltanunk kellene. Na de mire? És hogy a legkényelmesebb a kontaktlencse? Nagyon sokan megijednek, hogy Úristen hozzá kell nyúlni a szememhez, Úristen, hogy fogom én azt onnan kivenni, mi van, ha alszom benne. De szerintem rengeteget fejlődött a, a világ, és ezzel együtt a kontaktlencse is. Sokan hordanak kontaktlencsét, nem is az ilyetségi, inkább azt nem tudom. Elképzelni, hogy ugye ez a progresszív kontaktlencse, meg a szemüveg is olyan, legalábbis a szemüveg olyan, hogy ha fölül nézel, akkor távolra látsz, hogyha alul nézel, akkor olvasni tudsz, de egy kontaktlencse úszik az ember szemében. Hogyan oldódik ez meg vajon? Fogalmam nincs, én annak örültem, hogy működik. A kontaktlencsek, ahogy említettem, rengeteget fejlődtek. Ez havi kontaktlencse, havi és napi között is rengeteg különbség van. Tehát próbáltam a napit, való igaz, azzal távolra rendkívül rosszul láttam. És ez úgy volt, hogy fölvette és. Azonnal azt érezted, hogy hú, látok. Ezt én magamnak beraktam, ugyanis előtte már egy-kettő ilyen halloween buliban raktam be ilyen, ilyen tűzpiros vámpír kontaktlencséket, <gül> tehát tudtam a metódusát, Igen. a be és ki működött. Azzal rettenetesen rosszul láttam, itt viszont tényleg az történt, hogy beraktam az egyik lencsét, és Akkora volt a differencia a kettő között, hogy a bal oldalival még úristen dehomályosan látok, a jobb oldali pedig kitisztult. Nagyon nagy meglepetés volt, és nagyon nagy öröm. És a kontaktlencse is olyan, mint a szemövek, hogy személyre szabják, személyre gyártják. Vannak olyan programok, ezt konkrétan az optikus mondta, hogy neki nem is kell ezzel dolgoznia, egyszerűen beviszi az adatokat, és minden márkának kidobja, hogy abból melyik a megfelelő az én szememhez. Uh -huh. Méretre, és akkor te típusra, választhatsz ár szerint, vagy milyen alapon döntesz? Lehet ár szerint is, én azt mondtam, hogy ami a szememnek, és nekem a legjobb. Itt ugye nem arról van szó, hogy kompromisszumot akar kötni az ember. Tehát itt szerintem azért nem nagyon szabad arra hagyatkozni, hogy a leges, legolcsóbbat kell választani. De akkor mi szerint döntöttél, amit az optikus tanácsolt? Így igaz, a visszajelzések alapján, illetve a legújabb fejlesztés, amire ő is azt mondta, hogy ez eddig mindenkinek bevált. Konkrétan nem is érzem, hogy benn van a lencse. Persze tartok pihenőnapokat. Tehát, hogyha nem muszáj, otthon vagyok, tudom, hogy, hogy nem nagyon kell kimozdulnom, nem kell színpadon műsort vezetnem, vagy a stúdióban műsort vezetnem, akkor el vagyok úgy, hogy. Akkor szemüveget hordok. Vagy anélkül. Dolgozzon csak a szemem. Itt van a stúdióban dr. Tapasztó Beáta, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának munkatársa. Ő az Európai Miopia Kontroll Társaság elnöke. Beáta, hogy működik a multifokális vagy progresszív kontaktlencse? A kontaktlencsét a könyvfilmbe tóljuk be, és minimális egyébként a mozgása. Különböző típusa van a multifokális kontaktlencséknek, de felhívnám a figyelmet arra, hogy azoknak lesz jó, akik kompromisszum képesek, ugyanis a pupilla területében van, a mind a távoli, mind pedig a közeli dioptria, tehát az agyunknak kell majd kiválasztani, hogy éppen hova nézzünk, tehát nyilván lesz valamilyen mértékű adaptációs periódus. Van olyan változata, ahol e, olyan igazi multifokális, tehát úgynevezett aszférikus kontaklencse, ahol e, középen a centrumban a közeli látás biztosító dioptria van, és szépen fokozatosan csökken, és megyünk át a távoli látáshoz. A másik típusában pedig koncentrikus gyűrűk vannak. Attól függően, hogy a domináns vagy a nem domináns szemünkre tesszük, lehet az, hogy középen vagy a távoli, vagy a közeli dioptria van, és váltakozik koncentrikus gyűrűként a közeli és a, a távoli dioptria. Ott van az ember pupillája előtt minden, és akkor az agya megtanulja, hogy mikor melyiket válaszza ki, vagy hogyan történik ez? Igen, az agy fogja kiválasztani, hogy a közeli vagy a távoli dioptriára van szükség, és van, akinél ez, ez egészen gyorsan működik, ugyanúgy, mint hogy először felteszünk egy multifokális szemüveget. Azt mondják még a nagyon okosak, hogy általában három hét is lehet a megszokási idő, tehát itt maximalizálják a megszokási időt. Tehát azért három hét alatt meg lehet szokni, de természetesen ez, ez már egy extrém dolog, tehát azért Tehát ha valaki három hét alatt nem tudja megszokni akkor engedje nem valószínű. Ezt. Azt is mondják, hogyha először feltesszük és valaki azt mondja, úristen, ezt ez, ez nem kérem, köszönöm, vegyék le a szememről akkor nem fog működni. Azt mondják, hogy fú hát nem az igazi de szó-szó, akkor van esély a megszokásra és hát van, aki meg, meg rögtön boldog. Nem csinált nagy kedvet hozzá, miközben amikor a kollégámmal beszélgettem, ő nagyon elégedett és szereti. Igen, az a gyakorlati tapasztalatom, hogy a pluszosok általában jobban tolerálják ezt a típusú kontaktlencsét, de aki motivált és nagyon-nagyon meg akar szabadulni a szemövegétől, ott nagyon jól működhet mínusz esetében is. És mi az előnye? azon kívül, hogy nem kell szemüveget hordani. Nyilván minél idősebbek vagyunk, annál több távolságunk lesz, tehát mondjuk 50 éves kor körül már három távolságra kellene élesen látnunk távolra, egy kompüteres távolságra és közelre is, úgyhogy e, ilyen esetben mondjuk tényleg az rossz lehet, amikor állandóan cserélgetni kell a szemüveget fölvenni, letenni, vagy én azt mondom még a kontaktlencsében is, hogy nagyon fontos lehet, hogy úgy korrigáljam ki kontaktlencsében a pácienst, hogyha csörög a telefonja és előkapja, hogy legalább azt mindenféleképpen lássa, és ha még nem is lehet a kompromisszumok miatt teljesen megoldani a multifokális kontaktlencsét, még akár a harmadik távolságra közelre kiegészíthető bármiféle olvasó szemüveggel egy, egy kontaktlencs és megoldás is. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy mennyire lehet ezzel olvasni, és egyben mindjárt összehasonlítom, ha nem haragszik a progresszív szemüveggel, hogy lát az ember közelre, de azért mondjuk nem kényelmes egy könyvet olvasni. Hát, tehát valami hosszabb szöveget. Ilyen probléma a kontaktlencsével, ha közelre is be van állítva jól, nem lesz, hiszen a szemmozgásokat együtt követi a kontaktlencse is, tehát ha megvan a közeli látás, akkor nyugodtan lehet mozgatni a szemet. Hát akkor közben. tulajdonképpen a mondandójának az a lényege, hogy jó ugyan, de kicsit nehéz megszokni, kicsit kompromisszumokat kell kötni. Mi az, ami, ami miatt mégsem igazán tökéletes megoldás ez? A fényviszonyoknál érdemes odafigyelni. Tehát mondjuk lehet egy szűk pupilla mellett, nagyon jól tud működni, hiszen rászűkül egyfajta távolságra a pupillánk, de ha, ha sötét van és kitágul a pupilla, mindenféleképpen be fog zavarni a másik, a vagy a közeli, vagy a távoli dioptriás zóna. Például a fényeknek udvara lesz, tehát ezeket figyelembe kell venni. Amikor folyamatosan mozog az ember pupillája, az a zavaró. Hát igen, ha rátágul a pupilla, akkor bizony lesz mindenféle a szemünk előtt. A régebben mindig arról volt szó, hogy csak ilyen 16 év fölött lehet kontaktlenséget hordani. Megváltozott ez a szabály? Igen, annyiban változott meg, hogy most már nagyon jó minőségű és jó alapanyagú kontaktlenségek vannak. Tehát még korábban attól féltünk, hogy nem elég az oxigén ellátása a szarú és ez fokozza például a gyulladásos rizikót. Ezek már nem állnak fönt. Ami engem visszatart a gyerekkori kontaktlenség lencse viselésnél, ha nincs megfelelő indikációnk, akkor az, hogy hosszú távon szárítja a szemet. Tehát lehet, hogy elkezdi hordani 12 évesen mondjuk a kontaktlencsét, és mire oda kerülne 16 17 évesen, hogy tényleg fontos lehet neki, akár esztétikailag is, hogy ne legyen szemüvege, vagy praktikussági szempontból, addigra lehet, hogy már kialakul egy olyan fajta diszkomfort érzet a szemszáradás miatt, hogy nem tudja hordani. Ez várható, ha valaki x évig hordja a kontaktlencsét, nem feltétlenül. Gyere hogy ez a szemszárazság létrejön, és nem tudja hordani egy idő után. Igen, ez sajnos előfordul. Körülbelül a fele, aki emiatt hagyja abba a kontaktláncseviselést. És ez hány év után következik be általában? Teljesen változó. Nagyon érdekes, hogy a, a, a régóta hordóknál, tehát van, aki 30 éve hordja, és nem alakul ki, de valahogy mostanában én egy felgyorsult folyamatnak látom, tehát sokkal gyakrabban találkozom a mai világban. De nincs egy átlagos év, hogy mondjuk 10 évig tudja hordani, 8 évig. Nincs. És nem tudjuk előre, hogy kinek. Nem, nem jósolható meg. Mit javasol, ha valakinek kontaktlencsét ír föl? Melyik a jobb? A napi kontaktlencse, a havi kontaktlencse vagy a még hosszabb távú? Melyik a legmegbízhatóbb? Nyilván a napi kontaklencs a leghigiénikusabb. Tehát az, hogy reggel feltesszük, és este megy, megy a, a kukába. Nyilván árértékarányban ezek a legdrágábbak is. Én életmódot szoktam kérdezni, meg lehet kérdezni, hogy heti hányszor viseli a paciens. Általában, ha kétszer-háromszor hordja egy héten, akkor árértékarányban ugyanott vagyunk, de mindenféleképpen a, a legkevesebb gyulladásos rizikóval, komplikációval a napi lencsék Járnak. Milyen problémákat okozhat, ha valaki kontaktlencsét hord? Most ugye nem a multifokálisról beszélünk, hanem általában. Ugye a szemszáradást már említettem, amit okozhat, hosszú távon csökkenti a könyv, könyvtermelődését, kialakulhat allergia a kontaktlencse anyagára, és hát nyilván a gyulladások azok, amiktől félünk. Ugye a gyulladások egyrészt lehetnek sterilek, amik általában immunreakciók, ezekre a kemikáliákra például, amiket az oldatokkal együtt, Visszünk a, a szemfelszínre, de vannak súlyos gyulladások, amik a bakteriális, az akantamőba fertőzés vagy a gombás fertőzés okozhat. Ezek nem jelentkeznek a napi kontaktláncsénél, ha jól értem, tehát ezt az oldatokkal visszük be a szembe? Az oldatokkal a steril fertőzéseknek a rizikója magasabb, hát ez sem törvényszerű, de magasabb, és a napi kontaktlencsével tudjuk minimalizálni. Mindezt a steril gyulladást nyilván úgy az oldat kiküszöbölésével, de ezeket a, a kórokozók által okozott súlyos szemfertőzéseket is. Én nem szeretnék senkit megijeszteni, úgyhogy. Nyugtasson meg minket, hogy ez azért nem olyan nagyon gyakori. Nem, egyáltalán nem gyakori, de mindenféleképpen nagyon fontos a higiénia betartása. A vizet kerüljük el, mert az akantamiba fertőzés az leginkább a és víz együttes alkalmazásával szokott létrejönni. Most ez nagyon laikus kérdés, de akkor vízbe egyáltalán nem is szabad menni kontaktlencsével, tehát az úszadában mit tegyünk? Nem javasolt. Ha igen, akkor napi kontaktlencse és egy jól záró használata is megy a kukába utána a Na, akkor most megnézzük, hogy Áron, hogy lát. Nézd csak, ott van a tévé. És akkor olvasd légy a betűket egyesével. B-K-A-E-T Jó, ügyes voltál. Milyen gép ez, ahová leültette a kisfiót? Ez egy autorefraktó keratométer Ahogy belenélt Áron, lehet benne egy hőlégballont Áron csak azt a hőlégballont nézni Cias, és lemérjük a dioptriáját ezzel Jobb szemet is, bal szemet is Ez jelenti a refraktometriát A keratometriát pedig a szaruhátyi adatokat vizsgálja De mi most itt csak a refraktometriát Mértük már, csak az volt szükséges Nagyon ügyes voltál Mit láttál? És még mindig ott van a lufi. Neked milyen érzésed van? Jó a szemed, vagy nem? Hát nem tudom nem tudom. Hány éves vagy, János, Szerintem már jársz iskolába. Igen, 9 éves vagyok. És vagy? Második. Ott a suliban nem lehet észrevenni, hogy valaki jól lát vagy rosszul? Kicsit nem látom a, a táblát, amin ír Hol jössz? jössz? vagy Hátul. A második van itt, az első, és második. A testvéreknek is van Igen. szemüvegük. Igen. de kettőnek. Ezek szerint három gyerek van. Igen, három. Tudja esetleg, hogy ők távolra, közelre, hova hordanak szemüveget, vagy állandóan, minuszos pluszos? Hát a, a fiú az állandóan, a lány az, az ilyen távol. Jól látok avval. Te felpróbáltad és jól láttál vele? Igen. Ezért hoztál a kisfiát? Nem, hanem az iskolában szóltak, hogy egy kicsit hunyorít, és azért. Varga Katalin vizsgált gyermekeket a Máltai szolgálat szervezésében, egy Nógrádi faluban, és itt ül mellettünk Szabó Krisztián, a Nonplusz Ultralátásközpont optometristája, aki egyébként Varga Katalin kollégája. 2021-ben az elsők között nálunk vezették be, az egyik kékgyártóként emlegetjük, csak őket, ha nem mondunk márka jelzéseket. az egyik kékgyártó vezette be. Olyan speciális szemveglancséről van ebben az esetben szó, ami képes a Miópia romlásának a sebességét jelentősen csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy 60%-ot tud lassítani A ezen Miópia a rövidlátás. A rövidlátást így van. Mindig elszoktuk mondani, hogy 2050-re azért a várható miópiások száma az a lakosság arányát tekintve 50% körül lesz. Pillanatnyilag ilyen 30-36% körül van egyébként lakosság arányosan ez. Tehát azt látjuk, hogy ez egy komoly problémát fog jelenteni a jövőben. Úgyhogy ennek elébe mentek a kutatók. Tehát azért, hogy meg tudjuk előzni, a a későbbiekben felmerülő esetleges betegségeket, amik a túlzott szemhozteng tehát a szemhoztengének a nagyon nagy mértékéből adódnak, ezért keresték ugye a megoldást. Egyik megoldása lehet a viselés, például a bizonyos típusú kontaktlancséknek a viselése. Most ami, hallottuk, hogy nem ajánlott gyermekeknek a kontaktlencse. De ennek ellenére van már egy olyan napi típusú kontaktlencse, amit kimondottan erre a feladatkörre fejlesztett az adógyártó cég. Valóban az van vele, hogy a gyerekek nagyon nagy odafigyeléssel kell őket alkalmazni, szoros kontroll mellett, tehát gyakran kell őket ellenőrizni, illetve maximalizálva 8 órában van a napi viseleti idő. De ezekről a lencsékről is el lehet mondani ugyanezt, amit az előbb már említettem, hogy nagyjából ilyen 55-60%-os lassulást tudunk elérni, ami azért nagyon-nagyon fontos, mert az optimális szemmére túl nagyra nő. Hogyha egy léggömbbe viszonylag kevés levegőt fújok bele, vastag marad a fala, nagyon ellenálló tud lenni akár még... Külsőbehatásokkal, mechanikus külsőbehatásokkal szemben is. Ha ugyanezt a léggömböt tovább telítem a levegővel, meg fog nyúlni, el fog vékonyodni ugye a gumiszövete, és borzotos érékenyé válik. Nagyjából ezt a példát szoktam elmesélni, hogy miért fontos az, hogy ezt megakadályozzuk, hogy ez túlságosan nagy legyen egy szemgolyónak a mérete, és ez gyerekkorban lehet megtenni, ugyanis az Metropiazó folyamata az azt jelenti, hogy a gyermekeknek normálisan növekszik, tehát van egy normális tendenciája annak, hogy miként változik meg a szemgólyónak a mérete. A ő a gyerekkel együtt. A gyermekel igen. együtt, így van, de ennek a az optimális értéke az lenne, hogyha szenveg nélkül látna tökéletesen alkalmazkodásmentesen szenveg nélkül tökéletesen elsen látna távolra. Sajnos az a tapasztalat, hogy az urbánus életmód az azt jelenti, hogy, hogy viszonylag sokat nézünk közelre, nagyon sokat használjuk az akkomodációkat, az alkalmazkodó képességünket. Nem megfelelően világított helységekben tartózkodunk, keveset megyünk napfényre, ugye ezen a Covid járvány sem segített, tehát ott is volt egy nagyobb ugrás abban, amikor azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek száma, akik ilyen Megemelkedett. De miatt, hogy online tartották az órákat vajon? Igen, befolyásoló tényező. Több nemzetközi kutatás is figyeli, hogy folyamatosan monitorozzák, hogy mit lehet tenni ez ellen. És az egyik javaslat például az, hogy sokat kell tartózkodni napfényben, és ráadásul úgy, hogy nagy térben. Tehát nem feltétlenül jó a magas tömházak között sétálgatni, hanem inkább mondjuk elmenni kirándulni és nagyobb területet egyszerre belátni, és azt is javasolják, hogy mindig legyen, meg megvilágította helység, csak ugye szeret a gyerekek szívesebben vannak most már a számítógép mellett, nem kapcsolnak lámpát például, szívesen olvasnak, nem megfelelő megvilágítás. Tanulásnál nagyon oda kellene figyelni, hogy lehetőség szerint az íróasztal ablak közelében legyen, hogy minél több természetes napfényet tudja ezt a gyermek megoldani. De ezek olyan evidenciák. Igen, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül nem elégszer ismételjük ezeket. Érdekes, én azt hittem, hogy az örökletes tényezők nagyon sokat számítanak tapasztóbel. Számít, tehát hogy az egyik szülő rövid le... Látó, akkor nagyobb százalékban lesz a gyerek is rövidlátó, ha pedig két szülő is rövidlátó, akkor meg még nagyobb százalékban rövidlátó. És nem csak a szülőket, hanem a felmenőket is, tehát a nagyszülőket is érdemes kikérdezgetni, mert akkor is nagyobb lesz a rizikó. Most csak arra térnék vissza egy kicsit, hogy ugye beszéltünk erről, hogy gyerekkorban éleszteni lencsét, vagy nem éleszteni kontaklencsét. Igen, ugye, ezt akartam is kérdezni, hogy hiszen azt hagyzott most van, is, hogy van. nem jó gyerme ez, ez itt van, főleg itt Magyarországon nagyon nehéz volt azt elfogadtatni a szemorvosokkal, hogy gyerekkorban illeszünk kontaktlencsét Félünk ezektől a gyulladásos rizikóktól, de a rövidlátás azzal, hogy nyúlik a szemgolyó, a vakság vezető oka lesz 2050-re. Azért lesz a vakság vezető oka, mert ugye, mint kollégó is említette, hogy a szemgolyó megnyúlásával egyrészt a degeneráció fokozódni fog, elveszítjük a centrális látásunkat, leválhat az ideghártya, a korai szürkehályok képződést fokozza, és glaukóma, zöldhályok betegség is gyakrabban fordul elő a rövidlátóknál. Tehát mindenképpen ez egy egy nagyon fontos egy problémává nőtte ki magát. Volt most egy felmérés, nem olyan régen, hogy még az 50-es, 60-as években csak ilyen 10-20 volt a rövidlátás, ez most több mint 60 ra emelkedett az elmúlt időszakban Magyarországon, tehát mindenképpen oda kell figyelni. A erre teljes négymességben most nem a gyerekekről beszélünk. Nem ugye? ez a teljes, teljes populációban. És visszatérnék most itt, hogy illeszünk gyerekekre, ne illeszünk gyerekekre. Megvizsgálták, hogyha a sz hossza, hogy növekszik. Azzal mindenféle rizikófaktor nő, ami a vakságot okozhatja. Mi kontaklencsével ezek a szaruhártya gyulladások okozhatnak nyilván látáskárosodást felnőtt korra. És sajnos bizonyos szemgolyóhoz fölött sokkal kisebb a rizikója a látáskárosodásnak felnőtt korban, amit a kontaklencse okoz, mint amit a rövidlátás. Tehát ezt lehet mérlegelni már gyerekkorban, hogy jobban megéri alkalmazni ezeket a kontaktlentséket, mint sem vállalni azt, hogy felnőtt korban nekik majd az ideghártyával vagy egyéb más említett komplikációkkal lesz problémájuk. Rengeteg kérdésem van, de az első az, hogy eddig is köztudott volt, hogy a kontaktlentsen megakadályozza a szemromlást, vagy pedig ez egy újfajta felismerés? Ez egy újfajta felismerés. Amivel ez talán elindult, és itt Magyarországon mindenféleképpen, hogy a lézer ugye bejött Magyarországra is, ugye 90-es évek elején, amivel ezeket a refrakciós hibákat meg lehetett szüntetni. Na most sokan voltak, akik féltek ettől a lézeres Nem beavatkozástól. Refrakciós a refrakciós hiba, hogy pluszosok, mínuszosok vagyunk, tehát eltüntetni, nekem kelljen szemüveget hordanunk. És kitalálták, hogy van egy típusú kemény kontaktlencse, az éjszakai kontaktlencse. ez az úgynevezett ortokeratológiai megoldás, amivel mínuszosoknál le lehet lapítani éjszakai dioptriát, és rövidlátóknál és reggel levéve a szemről, mindenféle korrekció nélkül, jó a látás. És ahogy ezt alkalmazták, ezt a fajta lézeres konkurenciás megoldást, rájöttek, hogy akik ezt a kontaktlencsét viselik, nem romlik tovább a rövidlátásuk. És gyakorlatilag ezt a fajtát képezték le a lágylencsékbe is, tehát vannak most már lágylencsében is ezek a lassító kontaktlencsék, és aztán jöttek a szemüveges megoldások speciális optikával, amit szintén hallottunk már az előbb. A következő kérdésem, hogy hány éves kortól lehet alkalmazni, hogy egy 12 éves gyerek már nem annyira kicsi, de hát azért van, akinek már óvodáskorban is rossz a szeme. Ha a lassításról beszélünk, általában 6 éves kor körül indul el maga a rövidlátás romlása, mert az iskola elindul. Szingapurban nagyon érdekes, már három évesen elindul, mert ők már óvodában elkezdenek előkészülni az iskolára, tehát elkezdődik ez a közeli munka. Tehát ez volt a kérdés, hogy hány éves kortól lehet alkalmazni gyermekeknél a kontaktlencsét? Hat éves kortól már elindulhat, ez most megint csak probléma így a világban, hogy már megelőzésképpen is tegyük-e egy olyan gyerekre, aki még nem rövidlátó, de hajlama lehet a rövidlátása, mert olyan az életmódja, mert a felmenők között rövidlátó van. Talán arra megyünk Európában, a fele megyünk, hogy várjuk meg, amíg rövidlátó lesz elindul maga a progresszió. Krisztián, ez... valamit szeretett volna Igen, igen, ezzel ez kapcsolatban, ha egy optimális világban élnénk, akkor minden gyereknek járna egy szűrővizsgálat egyévesen, három évesen és hatévesen. évesen. És ezeken a szűrővizsgálatokon meg lehet mérni az objektív fénytörési hibájukat, tehát hogy van-e valamilyen dióptri hibája ezeknek a gyerekeknek a szemében. És akkor 5-6 éves koruk körül már meg lehet mondani. az van egy úgy hívják, hogy premióp státusz. Ez azt jelenti, hogy várhatóan miópiássá válhat az a gyermek a későbbiek folyamán. Úgyhogy ezért fontos ezt, hogy folyamatosan nyomon kövessük a gyermekeket. És a szemüknek a fejlődését is, és egy picit visszacsatolva. Tehát azoknak a szülőknek, akik mondjuk azt mondják, hogy nem feltétlenül kontaktlencsével szeretnék megoldani, a szemüvegek is majdnem olyan tökéletes megoldást tudnak, most már több gyártó rendelkezik, nemzetközi kutatások alá az eredményeiket, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy biztonsággal és jól használható szemüveget lehet készíteni. Tehát tulajdonképpen akkor most rendelkezésre áll két olyan eszköz, ami lassíthatja, és megoldhatja a rövidlátás problémáját gyerekeknél, mondjuk ki. Több eszközünk is van, tehát ezek csak az optikai módszerek, ugye a legfontosabb és a megelőzésben is a legfontosabb a tér. Nem feltétlen a napfény, hanem a szabadtéri fény. Tehát az a tízezer lux, mint a benti pár ezer, egyébként 2500 az, ami, ami már jó lenne, ha a benti lux érték lenne a benti, benti fénynél. Én például el szoktam mondani a, a gyerekeimnek, akik kell foglalkozom, és akiknél lassítom a rövidlátást, hogy mire figyeljenek. Ahogy én össze szoktam foglalni, egyrészt 45 percnél tovább egy egyfolytában nem nézünk közelre. Tehát 5-10 percet távolba kellene nézni. Ne hozzák 30 centinél közelebb azt, amit olvasnak. Mindig legyenek erős fények, nem hideg fény, meleg fények, oldal megvilágítás is legyen, és amit még tudnék javasolni, hogy a komputeren fekete alapon fehér betűk legyenek. Tehát az Üzemmód mindig. Ezek Miért a környezeti jó? Hát tényezők. Ez, ez az idegkártyában olyan be- és kikapcsoló mechanizmusokat indukál, amiknél a szemgolyó megnyúlása lassítható. Még arra visszatérnék, hogy beszéltük az optikai módszereket, amik lassítanak, Igen. beszéltük a környezeti tényezőket, amik a legfontosabbak. Vannak az atropin csepp adása, amivel lassítható a rövidlátás romlása. És hát nyilván vannak műtéti módszerek, de azok már extrém szemgolyók. Az atropin típusú szemcsepp, Ez például nálunk is alkalmazásban van. Tehát ugye egy gyerek szemészekkel együtt dolgozom, úgyhogy nem én alkalmazom őket, hanem természetesen ők. De az a lényeg, hogy akkor sem kell kétségbe esni, hogyha mondjuk az a szemveg vagy az a kontaktlencse nem egészen hozza a várt eredményeket, akkor még mindig van egy következő eszköz, amivel meg lehet próbálni ezt a folyamatot befolyásolni. Akkor három eszköz van tulajdonképpen. A kontaktlencséről, illetve a multifokális kontaktlencséről és a gyermekek rövidlátásáról hallhattak ma, dr. Tapasztó Beáta és Szabó Krisztián volt a vendég. Az adás elkészítésében Bicsák Eszter felelőszerkesztő segített, Veres Ágmest hallották.